Welcome to the Top Ten Countdown. Avui estrenem nova secció, al Top 10. Eh, eh, Top ten, Top ten. Avui el Top Ten el dediquem als pitjors cantants del món. I no són els que nosaltres creiem. Sou vosaltres els que a través del nostre blog, pàgina Facebook, Twitter i correu electrònic. Ens heu proposat els aspirants. Que Així... importants que som. Sí, sí. Així que comencem. A la posició 10, al final de la nostra llista, tenim un noi que no és que canti extremadament malament, però que fa unes cançons amb lletres força dolentes i sí que a sobre va perdre-se el capítol de Barriossés amb un que ensenyaven a sumar. Ell és Fran Perea. La vida al el... Sant Perea, un noi que voleu voler fer una mica de tot, però tot malament. Com a cantant deixa molt que desitjar, però també com a actor, eh? I a sobre tampoc està super eh? Tampoc, tampoc. boc. a una posició i arribem al número 9, on es troba una noia que no canta malament, la veritat, però té un problema, l'addicció. Un problema que, de fet, l'ha fet força popular al nostre país, però que no va servir per aconseguir una bona posició a Eurovision. Ella és la pollella, vull dir, Soraya. Vivo un que me da noches de amor Al vuita lloc, una senyora que va fer algunes incursions al món musical fa uns anys i per sota es va retirar temps. To mateix el seu hit s'ha tornat a posar de moda per culpa d'un programa i això ha fet que alguns la recordessin. Parlo de Viviana Fernández. La, la, la, la. Sálvame, soy un náufrago, por favor, sálvame. A tu t'agrada, eh? Ves la sintonia del programa, Belén Esteban, ole el Esteban, arriba el Esteban. <ríe> clar, clar, terriba. bueno va, continuem amb el nostre particular rànquing. A la setena posició trobem a uns homes desconeguts per la majoria, però que, com he vist, alguns de vosaltres seguiu. Atenció, perquè aquests són els nostres artistes, revelació, uns homes que fan música amb el seu cos. Si no enteneu res, tranquils, és normal. Ells són els Hambone Brothers. <ríe> Com molen, no? El vídeo no té desperdici. Podríem penjar-lo al, al blog perquè tothom el vegi, no? D'acord, va, el penjarem. Però abans acabem al top 10 i passem a la posició número 6, on es troba una nena. No, no és molt cruel posar-ne al rànquing dels pitjors cantants. No? El que és cruel és que ens torturi amb la seva veu i la seva cançó, La Tétita. Com m'agrada aquest títol, no? Sí? També. A veure què penses després d'escoltar la nena. Com es diu, la nena? Wendy Sulca. Meu, Marc, Marc, pare-la, pare, és molt desagradable, això. No, no entès res de la cançó, què diu? Bàsicament, que vol veure de la tetita de la seva mare. La frase textual diu... Cada vegada que veu a mi mamita, m'està me provocando con su tetita. Ah, està bé, això. Però és d'aquesta nena? Vuit. I encara veu de la tetita? Això us sembla? Molt desagradable, eh? Tot plegat. La música, la veu de la nena, la lletra, tot. Per això l'hem votada, eh? Per això. Però no parem aquí. Voleu saber qui és al mig de la llista? Si és com aquesta nena, passo i ara és un cantant, per dir alguna cosa, molt conegut, que ens alegra els estius, estius amb les seves cançons. Qui és, oh. qui és? King Africa. Oh! oh. Sensual. Un moviment sensual. Sensual. Un moviment muy sexy. Sexy. Un moviment. Bomba, bomba, bomba. bomba. Eh, mola, eh? Home, Àfrica a mi mola. Qui l'ha votat? Qui l'ha votat fora, És que què? a veure, pot molar, però la llista no no valorem si mola o no, no. només que són cantants pèssims i King África ho és, a veure, la veritat Però si podria ser cantant d'òpera Bueno, no ho sé Aviam, la... El bueno, eh... King África és molt friki, això sí És molt ho friki, és molt ho friki ho Però per friki, el... la noia que ocupa el número 4 Quina por ara mateix. Ella és una noia que tenia una il·lusió Cantar, però més que cantar feia Ai, no sé com dir-ho, eh Millor escolteu-la, ella és Tamara o Ámbar o, o... o Llorena Ja no sé com es diu, bueno, escolteu-la Algú sap què és de la Tamara? Sí, jo vaig dir que va deixar la música, bueno, el que feia, i ara porta un local a Madrid que es diu Glam Street. Ah, mira, com tu saps, eh? És que m'agrada molt el xafarderismo. Ho sé, ho sé. I ja arribem al top 3. Sorprenentment, a la tercera posició de pitjors cantants trobem un noi molt famós, fill d'un cantant molt reconegut a arreu el món. Semblava que la seva carrera musical anava bé, que triomfava i tot això, fins que va sortir un vídeo a internet on no cantava, sinó que tot el que deia era un gran i horrible gall. Jes uh -huh. Enrique Iglesias, ja quita teniu l'àudio d'aquell famós vídeo que va suposar l'inici de la seva decadència. Hola niur, sei que fa mal només descoltar ho Ah, no, això segur que està trucat. No sé, potser sí. Tanmateix jo no sóc la que l'ha escollit com el tercer pitjor cantant del món. Han estat els internats que en segueixen. Malalts. I el que ells diuen... Ba-lissar. Pugem un més i arribem a la segona posició on ha aconseguit arribar un dels grups musicals més mítics del nostre país. Uns músics que no fan cançons, fan poesia, música celestial, odes a la bellesa i a l'amor. Ells són clarament... Camela. Camela. Dentro de un chat me registré Y con ella me encontré Ha enamorado mi corazón Amor y A tu t'agrada, Camila. No, no m'estranya, no. amb aquesta lletó ja tota tan profunda... Tant que li robaves no. el TV sí, no. a la teva germana. Paraules. Que bonito. Sí, sí, Ferran, preciós. Bonita viat. del Norte. Bonito. Però més maco encara és la cançó més famosa del personatge que ocupa el número 1. Un home que, igual que Viviana Fernández, va intentar triomfar al món de la música. Es va estrellar i va tornar a fer el camió feia, o l'únic que sabia fer. Atenció, oients, perquè us presentem el número 1, el guanyador d'aquesta setmana, del títol de pitjor cantant del món. Prr. Ell és... Es... ...Jesulín de Ubriques. Toda, toda, toda, te necesito toda. Como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído. El tècnic també se la sap. Sí, sí us sembla, eh? Es mereixa aquest títol o no? Home, jo crec que la cosa està complicada. No sé, jo l'hauria posat una posició més alta la que nena de la Tetita, la de... La... Com es deia? La Pequena Wendy Sulca. Aquesta, aquesta, aquesta. <ríe> Però Jesús està bé, eh, el número sí. 1? Jo estic d'acord. L'audiència ha estat molt sàvia, la veritat. Mm. Doncs atenció, perquè la setmana que ve farem el rànquing dels personatges televisius més friquis. Potser Tamara Seix de dos torna a sortir, eh? Però n'hi ha molts més. Per exemple, l'Arlequin, Jo, la Berroca, Dini, Leonardo Dante... En fi, bueno, la llista és infinita. Llarga, llarga. Sí, sí, ja podeu començar a votar el nostre blog elqabedespres.wordpress.com amb dues essences, al Facebook, al Twitter o al el correu electrònic elqabedespres.gmail